وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأ وكل بداية ضلاله وكل ضلاله في النار ما الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari yang terahimi Allah سبحانه وتعالى Menganugerahkan kepada kita semua nikmat Berada di rumah yang baik ini Dalam kegiatan Menuntut ilmu Dan mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran Yang merupakan Salah satu sebab kebaikan hidup Dan kebahagiaan seorang hamba di dalam amanah kehidupan yang diberikan untuknya Saya bermohon kepada Allah Subhanahu SWT Semoga pertemuan ini dijadikan sebagai pertemuan Yang membawa keberkahan untuk kita semua Berbuah manfaat dan amalan yang salih Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu SWT Semoga memberikan keberkahan Kepada siapa yang menjadi sebab Terselenggaranya Acara ini Khususnya Tuan Rumah Dan seluruh hadirin dan hadirat Atas Partisipasinya Di dalam menghadiri Kajian pada pagi hari ini Para jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan Tema kajian pada pagi hari ini Adalah Mahligai Teladan Dari kisah Maryam Dan nama Maryam sebuah nama yang dikenal dan diketahui di tengah umat Islam. Dan juga sosok yang dikenal di agama orang-orang Nasara. Satu-satunya perempuan yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Dan Maryam. Yaitu dari bahasa Ibraniya yang bermakna seorang pelayan. Kerana memang oleh ibunya, istri dari Imran mengata, eh, menadarkan anaknya yang dia kandung menjadi seorang yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis. Dan itulah nama Maryam. Terdapat silam pendapat di kalangan ulama apakah beliau adalah seorang yang menerima wahyu sebagaimana umumnya nabi atau seorang yang diberi risalah kenabian atau ada atau seorang yang salih dan kebanyakan berpendapat pada hal yang kedua beliau bukan seorang Nabi, kerana Nabi adalah dari laki-laki. Dan Maryam diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbagai kebaikan dan keutamaan, hingga para malaikat berbicara kepadanya dan beliau berbicara berbicara dengan malaikat. Petikan dari kisah. Yang ingin kita kaji pada pagi hari ini. Bukan sekadar kisah sebagaimana umumnya. Manusia berkisah, bercerita. Apakah itu kisah yang mengandung manfaat. Ataupun sebaliknya. Hanya sekadar uh, perkara fiktif. Atau sesuatu yang membawa dampak yang negatif. Tetapi maksud dari penyebutan kisah Maryam adalah kisah yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tentang Maryam alaih, tentang Maryam Salam atau alaihissalam. Ya dan penyebutan kata alaihissalam digunakan oleh sebagian ahli tafsir atau sebagian yang menulis tentang Maryam bukan dalam makna dia seorang nabi tapi dalam makna doa. Walaupun kata alaihi salam atau alaihi salam itu identik untuk nabi, tapi boleh saja digunakan sebagai bentuk doa. Kisah Maryam di dalam Al-Qur'an disebutkan secara meluas di dua surah. Surah yang pertama adalah surah Maryam. Disebut khusus dengan namanya, surah Maryam. Surah yang kedua berada di surah Ali Imran Dan terdapat penyebutan Maryam juga Di surah Al-Anbiya Di akhir-akhir surah Dan juga disebutkan di akhir surah At tahrim ya. Ini tempat-tempat penyebutan Tentang Mari ya, yang kita akan kaji pada pertemuan pagi hari ini <coughs> Sebagai dasar pijakan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Menjelaskan kedudukan Kisah-kisah dari Al-Quran itu Di akhir dari surah Yusuf Akhir dari surah Yusuf Yaitu ayat ke-111 Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana fi qasasihim ibratul lil ulil sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah pelajaran bagi ulil albab maka ana haditsan yaftara dia bukanlah pembicaraan yang diada-adakan Walakin tasdiq allah di bawahnya tapi pembenaran terhadap apa yang ada di depannya. Wafsiil kuli syaitan, wudowarahmatan liqomu yaminun. Rincian atas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan sifat dari kisah-kisah dalam Al Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Inna anzalna Inna anzalna Hu Quran Arabian taqilun Nampun nqssu Aleyka Ahsan alqasss bima auhina Aleyka Hadal Quran Wain Kuntu min qablihi Labin alghafilin Sungguhnya kami menurunkannya sebagai Al Quran dengan bahasa Arab supaya kalian berfikir kami akan mengisahkan kepada engkau sebaik-baik kisah dengan apa yang kami wahyukan di dalam Al-Quran ini Dan sungguh sebelumnya Engkau termasuk orang-orang yang tidak mengenal Tentang kisah-kisah ini Maka penyebutan kisah-kisah di dalam Al-Quran ini Adalah suatu hal yang Patut kita perhatikan Sebagai Renungan dan pelajaran dan sebagai kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan kita umat Islam dengan mengenal kisah-kisah dari Al-Quran tersebut mengambil pelajaran dan kebaikan ya. Karena di dalamnya. Ya, Kerana kisah tentang Maryam ini berada di dua surah, ada di surah Al-Imran dan ada di surah uh, Maryam. Saya akan memfokuskan satu pembahasan pada salah satu dari dua surah Yaitu kita akan mengkaji dari surah Maryam Bermula dari ayat ke-16 hingga ayat 33 Yang mudah-mudahan waktu mencukupi untuk hal itu Saya memulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Maryam. Dan ini disebut surah Maryam. Satu surah penuh disebut dengan nama surah Maryam. Ya. Diambil nama Maryam sebagai nama surah. Sehingga menjadi kehususan untuk surah ini. Dan ini menunjukkan perhatian syariat terhadap kaum perempuan. Bahawa diantara perempuan ada yang merupakan tauladan yang baik untuk seluruh makhluk, bukan untuk perempuan saja. Tauladan yang baik untuk laki-laki dan perempuan dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wataala dan ingin membangun ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala, iya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita semua bagaimana. Agungnya agama ini Di dalam meninggikan derajat perempuan Dan mengangkatnya Mendudukkannya pada tempat Yang terbaik dan termulia Dan ini tidak terdapat Di dalam agama apapun Selain daripada Islam Bagaimana mereka mendudukkan keadaan Kedudukan perempuan pada tempatnya Yang terindah dan termulia kerana kita memkaji beberapa ayat di surah Maryam Saya berikan gambaran umum Tentang surah Maryam ini Kandungan umum dari surah Maryam Adalah berisi penjelasan tentang Bagaimana hakikat penghambaan kepada Allah Dan di dalam memurnikan Penghambaan kepadanya Dan di dalam surah ini Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makhluk-makhluknya yang dikhususkan Makhluk-makhluknya Yang diberi kehususan Ketinggian Dan kemuliaan Melebihi yang lainnya Karena itu dari awal surah Disebutkan kisah Nabi Zakaria Setelah itu disebutkan kisah Nabi Yahya Setelah itu baru Datang penyebutan Kisah Maryam Setelah itu dilanjutkan dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dibuka kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian disebutkan dari keturunan Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub dan semuanya dijadikan nabi. Kemudian disebutkan kisah Nabi Musa atau penyebutan tentang Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Idris. Setelah itu disebutkan bahawa mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat Dari kalangan para Nabi Dari keturunan Nabi Adam Dan siapa yang Berada di atas perahu Dari keturunan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Israel Nabi Nuh, Nabi Ibrahim Dan Nabi Israel Nabi Israel maksudnya adalah Nabi Yaakub Aleyhimussalatu wassalam Ia dan di dalam surah ini diingatkan bagaimana pentingnya ibadah. Dan itulah yang menyebabkan seorang diselamatkan pada hari kiamat, dimuliakan dengan surga, dikuatkan jalannya, melewati asyirat, jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam. Kemudian dengan di dalam surah ini pula diterangkan bahawa yang menjadi sebab seorang hamba dicintai, adalah keimanan dan amalan salihnya. Ia. Maka ini kandungan global dari surah. Disebutkan dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mulia dan agung. Bagaimana kedudukan mereka. Ketinggian yang Allah berikan. Dan ketinggian yang mereka peroleh. Semuanya dalam rangka. Atau semuanya disebabkan kerana ibadah mereka kepada Allah. Kerana ibadah mereka. Kepada Allah subhanahu Wahatana, iya. Begini. Baik. Kemudian surah ini juga disebutkan oleh Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan nama surah al-Mawahib, surah penjelasan tentang anugerah-anugerah. Iya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Nugerahkan Kepada wali-walinya Berupa keturunan yang baik Amalan yang salih Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat Maka ini gambaran global Terkait dengan surah Agar supaya kita bisa Mendalami secara umum Mana-mana yang terkandung Pada kisah yang disebut di dalam surah ini Kita bermula pada ayat yang keenam belas di surah Maryam kalau Rabbu najallah wa Ala aud bilah min shaitanir rojim وذكر في الكتاب مريم إذ انبذت من أهلها مكانا شرقيا فتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثّل لها بشرا سويا وذكر في الكتاب مريم Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad. Sebutkanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam Alkitab, maksudnya dalam Alquran. Ya. Jadi Allah perintah kepada Nabi-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan, mengisahkan tentang Maryam. Sebab di dalam kisah beliau terdapat suatu hal yang menakjubkan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahuwataala, mahligai teladan yang sangat berharga, serta berbagai mutiara pelajaran yang sangat diperlukan di dalam kehidupan. Allah perintah kepada Nabi-Nya, وَذْكُرْ فِي الْكِتَبِ Ceritakanlah, sebutkanlah, bacakanlah oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Kitab. Caya dari Al-Quran ini. Ia. Dan sini kita memetik suatu pelajaran terkait dengan perintah Allah SWT kepada Nabi-Nya agar supaya memperhatikan dari Al-Quran ini, eh, buat korfil kitab sebutlah ceritakanlah apa yang ada dalam Al-Quran. Perintah bercerita dari sumber Al-Quran. Itulah ilmu agama. Ilmu agama itu apabila diceritakan dari sumber yang jelas, dasar yang tegas. Agar supaya seseorang tidak sembarangan bercerita. Iya. Dan ini kita petik darinya pelajaran sebuah etika di dalam ilmu. Bahwa di dalam ilmu itu diambil dari sumber yang jelas. Kemudian yang kedua ilmu itu hendaknya tercatat dengan baik. Agar supaya gampang diingat, diceritakan, disampaikan. dan itu disebut dengan nama takidul ilm, mengikat ilmu, menulisnya. iya, kerana itu dalam Al Quran diulangi atau di Surah Maryam ini disebutkan lima kali. Wet Qur'fil Kitab Maryam, ingatlah di dalam kitab kisah Maryam. Datang lagi nanti kisah Ibrahim. Allah Firman Wet Qur'fil Kitab Ibrahim. Ingatlah di dalam Alkitab kisah Ibrahim. Kemudian, Watkur fil kitabi Musa. Ingatlah di dalam kitab kisah Musa. Watkur fil kitabi Ismail. Ingatlah di dalam kitab kisah Ismail. Kan datang lagi ayat, Watkur fil kitabi Idris. Sebutlah dalam kitab kisah tentang Nabi Idris. Ia. Maka ilmu, itu diikat. Dan mengikat ilmu itu, dengan cara menulisnya, cara mengikat ilmu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu tersebut dengan menulisnya. Ya. Ikatlah ilmu tersebut dengan menulisnya. Dan itu cara seseorang menjaga ilmu yang dia miliki, dia ikat dengan menulisnya agar supaya tidak lepas. Ia ya, Ibarat seorang yang berburu. Ibarat seorang yang berburu rusa di hutan. Setelah rusanya dia dapatkan. Maka dia ikat rusanya supaya tidak lari. Demikian pula ilmu. Begitu telah dia dapatkan hal yang berharga. Hendaknya dia ikat dengan dia tulis. Selalu dia ulangi. Banyak dia muda karah saling mengingat dengan kawan-kawannya. Dan ini tiga sebab ilmu itu terikat. Menulisnya yang pertama, yang kedua, banyak dia ulangi, dia merwajah. Dan yang ketiga, dia banyak medakarah dengan kawan-kawannya. Yang keempat, cara mengikat ilmu adalah dia mengajarkannya. Dan yang kelima, cara mengikat ilmu adalah mengamalkannya. Adalah mengamalkannya. Iya. Ini lima cara secara global, bagaimana seorang itu mengikat dari ilmu yang dia dapatkan. Ia Kerana di dalam mengingat ilmu, Mengikat ilmu Ilmunya tersimpan Terjaga Kapan saja kalau dia lupa Dia bisa melihat kepada apa yang telah dia ikat Dia simpan Ia Selain daripada itu Dia akan berbicara Dengan suatu hal yang pasti Tidak meragukan Kerana terikat Dan jelas Wadkur fil kitabi mariam Ingatlah wain Nabi Muhammad di dalam Alkitab penyebutan tentang Maryam. Diberikan suatu perhatian khusus tentang kisah Maryam. Karena Maryam adalah seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu SWT. Ia. Memiliki Kedudukan yang agung Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan Maryam Terlahir Dari seorang ibu Yang saliha Dan ayah beliau juga Adalah seorang yang saleh. Disebutkan namanya dalam Al-Quran Ayah beliau adalah Imran Karena itulah disebut surah Ali Imran. Keluarga Imran. Iya, dan Maryam adalah dari keturunan Imran. Dan Allah telah memuji mereka dan disebut mereka dipilih di atas alam semesta. Ibu Maryam pernah bernadar. disebutkan di surah Maryam ya, kalau kisahnya di surah apa disebutkan di surah Ali Imran. Kalau di imran kisahnya bermula dari ayat 33 dan seterusnya. Ia. Dan disebutkan di ayat 35 bagaimana istri Imran, Ibu Marian, disebutkan bahawa nama istri Imran adalah Hannah. Ia. Hanya saja dalam Al-Quran tidak disebut dengan nama, hanya disebut istrinya Imran. Ketika istri Imran berkata, "Rabbi inni nadartu lakama fi batni muharraban, fatqabbal minni innaka antas sami'ul al-alim." Dia berkata, "Wahai Rabbku, sungguhnya, eh, sungguhnya saya bernadar kepadamu, sungguhnya saya bernazar kepadamu." Ya. Sesungguhnya saya bernadar kepadamu janin yang ada di dalam kandunganku ini kalau akan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maksudnya akan. Dijadikan dia sebagai seorang hamba. Yang hanya berkhidmat di betul maqdis. Beribadah kepada Allah. Fataqabbal minni. Maka terimalah nadarku ini. Terimalah dariku. Innaka antas sami'ul alim. sungguh engkau lah yang maha mendengar. Lagi maha. Mengetahui. Engkau maha mendengar apa yang saya ucapkan. Ia. Apa yang saya minta Dan kau maha mengetahui Niatku dan apa yang saya inginkan Jadi ibunya adalah Ibu Maryam adalah seorang perempuan yang salihah. Dan begitu Maryam lahir Pada kelanjutan ayat disebut Maka ibunya berkata Rabbi ini wabatuha untha Wahai Rabku Saya melahirkan anak perempuan Iya. Bukan artinya dia tolak ketentuan Allah di dalam hal tersebut, dia ridha dengan pemberian Allah. Karena itu beliau berkata wallahu a'lam. Karena itu dikatakan dalam kelanjutan ayat wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah yang lebih tahu apa yang dia lahirkan. Hanya saja Ibu Maryam berkata walaysa dakkaru laki-laki itu tidak sama perempuan. Jadi dia berharap lahir anak laki-laki supaya lebih banyak yang bisa dia perbuat dalam berkhidmat di, di Betul Makdis. Ia, dan itu tentunya untuk kemaslahatan dia sendiri. Sebab kalau anaknya ahli ibadah berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wataala, maka pasti orang tuanya juga mendapatkan manfaatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idamat al-insanu inqata'a min amalihi." illa min salah sadaqah jariyah atau ilmu yang nentafah bih atau walad salih yad'u apabila manusia meninggal maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga yang pertama adalah sadaqah jariyah yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga adalah anak salih yang mendoakan untuknya iya dan di sini Maria, di sini dengan keberadaan Maryam berkhidmat di Betul Maqdis, orang tuanya mendapat anak salih yang berbuat baik dan dia juga memiliki seorang anak yang berilmu. Dan dengan ilmu itu, aliran pahala untuk orang tuanya lebih banyak lagi kebaikannya. Ia. Wa inni sammaituha Maryamah, wa inni u'iduha bika wadurriyataha minas syaitanir rajimah. Kata ibunya, sungguhnya, aku telah menamakan dia dengan nama Maryam, dan sesungguhnya aku telah memohon perlindungan untuknya denganMu kepadaMu ya Allah. Ya, permohonan perlindungan untuknya dan kepada keluarganya supaya dilindungi dari syaitan yang terkutuk. Perhatikanlah ya, dari kesalihan ibu Maryam. Awal kali anaknya lahir. Dia bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar supaya anaknya dilindungi dari gangguan syaitan Dari gangguan As-syaitan yang rajim Makanya dari hal yang indah Yang hendaknya Selalu diperhatikan oleh Orang tua Dia banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari gangguan syaitan Iya Kerana syaitan Inilah yang Menyesatkan manusia Nah Kerana itu di awal Kali seorang membangun rumah tangga Dia sudah berada di bawah Tenda biru Maka dari doa yang diajarkan suami kepada Dibaca oleh suami Ketika memegang Ubun-ubun istrinya Dia memohon kebaikan Dari Allah Dan berlindung dari kejelekan Ada bentuk perlindungan Kemudian diajarkan bagaimana etika ketika terjadi hubungan antara suami dan istri. Juga ada perlindungan dari syaitan. Iya. Dan di sini ibu Maryam ketika lahir anaknya dia memohon kepada Allah. Supaya anaknya dilindungi dari syaitan yang rajim. Dan ini dasar yang indah. Mewarnai kehidupan. Dan ini punya pengaruh. Kerana itu akan datang nanti di surah Maryam. Bagaimana Maryam ketika melihat malaikat Jibril dalam bentuk manusia sempurna, beliau langsung berlindung kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini pengaruh-pengaruh indah. Pengaruh-pengaruh indah dari pendidikan orang tua berpengaruh kepada keturunannya. Maka dikatakan di dalam ayat, Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanat wa kaffalaha zakariya Maka Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang indah. Sebutkan di sini fa ya. itu beda dalam bahasa Arab qabilaha dengan taqabbalaha. Iya. Padahal kalau di terjemah dalam bahasa Indonesia semuanya bermakna telah diterima. Tapi kata fa itu lebih mendalam, penerimaan lebih mendalam. Wa ambataha nabatan hasanan dan dibuat Maryam itu tumbuh dengan pertumbuhan yang indah. Wakaffalaha Zakaria. Dan beliau digembleng, dididik oleh Nabi Zakaria. Kenapa sebab Maryam disebutkan ketika beliau lahir, beliau dalam keadaan yatimah. Ayahnya Imran sudah meninggal ketika beliau masih di perut ibunya. Dan ibunya waktu itu ketika melahirkan ibunya sudah berusia tua. Ya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wataala di usianya yang sudah tua. Ya, karena itu dalam masalah anugerah anak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wataala. Ya. Seorang tidak berputus asa di dalam hal tersebut. Kalau misalnya ada yang terlambat di dalam apa namanya menikah, maka dia ingat saja pada sebagian perempuan dari orang-orang salihah juga terlambat diberi pilihan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. ibu kita Khadijah memang sudah menikah sebelumnya tapi tidak diberi anugerah anak. Dan beliau Dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan lagi di umur yang muda tapi bersamaan dengan itu beliau mendapatkan suara yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula istri Nabi Ibrahim Ya, Dia nugerahi anak di umur yang sudah sangat tua. Dan istri dari Imran. Maka pintu harapan harusnya selalu dibuka oleh seorang hamba di dalam hatinya. Dia selalu bermohon kepada Allah Subhanahu SWT. Dan dari kesalihan Maryam. Sehingga disebut khusus dalam Al-Quran. Kullama dakhal alaiha zakariya al-mihrab. Wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab Mihrab tempat Maryam beribadah Maka Nabi Zakaria mendapatkan Ada makanan, ada rezeki Yang Allah bawakan Ada rezeki di mana? Di sisi Maryam Disebutkan bahawa Di musim dingin Di tempat Maryam Ada buah-buahan yang hanya Muncul di musim panas dan di musim panas ada buah-buahan yang hanya muncul di musim dingin. Iya. Dan ini dari keajaiban. Maka Nabi Zakaria pun bertanya. Ya Maryam, anna laki hada. Wahai Maryam, kenapa bisa seperti itu? Dari mana kamu mendapatkan ini? Alat maka Maryam pun menjawab. Huwa min indillah. Sungguhnya ini datangnya dari sisi Allah. Innallaha yarzuku man yasha'u bigirihisab. Sungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Tanpa ada perhitungan. Subhanallah. Dan ini dari karamah yang Allah berikan kepada Maryam. Iya. Mendapatkan rezeki. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Turun kepadanya. Iya. Tanpa dia berusaha. Dan ini dari. Kemuliaan yang Allah. Muliakan para walinya dengan hal tersebut. Melihat kesalihan Maryam dan bagaimana ibadahnya, dan bagaimana ia dicintai oleh Rabbnya. Dari situlah, Nabi Zakaria salam berdoa kepada Allah, supaya diberi keturunan. Iya. Diberi keturunan. Semakin rindu beliau ingin memiliki keturunan yang salih, seperti Maryam. ini menunjukkan bahwa dasarnya, para Nabi, menginginkan keturunan itu, agar supaya mendapatkan anak-anak yang salih, Bisa membawa kebaikan untuknya, bermanfaat untuk manusia. Dan menjadi orang-orang yang meninggikan agama. Ia. Maka Nabi Zakaria pun memohon kepada Allah supaya diberi keturunan. Dan kita petik dari sini faedah. Bagaimana Maryam itu tumbuh di tengah orang-orang salih. Ayah dan ibunya adalah orang-orang yang salih. Setelah itu beliau dididik seorang, oleh seorang yang salih oleh Nabi Zakaria. Pendidikan yang salih ini akhirnya memberi pengaruh kepada Maryam di dalam kehidupannya, sehingga beliau menjadi seorang perempuan yang sangat salihah. Saking salihahnya diabadikan penyebutannya di dalam Al-Quran. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai kemuliaan yang kita akan baca nanti di surah Maryam. Dan dari kesalihannya, Nabi Zakaria sendiri yang mendidiknya. Ya, yang Maryam mengambil manfaat dari Nabi Zakaria Pada kesalihannya Sebaliknya Nabi Zakaria Juga mengambil manfaat Pelajaran dari Maryam melihat kesalihan Maryam Akhirnya beliau ingin Dan memohon kepada Allah supaya diberikan keturunan yang salih Maka itulah doa Yang disebut Oleh Nabi Zakaria Di ayat yang ke-38 dari surah Ali Imran Kemudian beliau Dikabulkan doanya dan diberi keturunan Nabi Yahya. Ya. Dan disebutkan di ayat ke-30, ayat ke-42 dan 43 dari surah al Imran bagaimana malaikat berkata kepada Maryam. Dan ini pembicaraan malaikat kepada Maryam yang diambil pendalilan oleh para ulama bahawa Maryam ya. Itu dibicarai oleh malaikat, mendengarnya. Dan tidak ada yang mendapatkan kemuliaan yang seperti ini kecuali memang orang-orang yang saleh. Begitu dia dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah dekatkan hamba-hambanya yang salih kepadanya Iya Dan ini salah satu maksud pokok Yang terbesar di dalam kandungan surah Maryam Dan Lawallahu alam Ini mungkin di antara sebab Akhir dari surah Maryam Innal ladina amanu wa amilas salihat Saya ja'alu lahumurrahman wudda Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih Allah Ar-Rahman akan menjadikan untuk mereka kecintaan di tengah manusia. Karena dia cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, Allah membuat hamba-hambanya yang dekat kepadanya cinta kepadanya. Cinta kepada hamba yang taat tersebut. Para malaikat cinta dekat kepada hamba-hambanya yang salih. Ya sebagaimana Maryam di sini, malaikat berkata kepadanya. Wahid! Kala Melaike tu, ya Maryam, inna Allah astafaki, wathhara ki, wastafaki ala nisai alamin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau dan telah mensucikanmu dan telah memilih engkau di atas seluruh perempuan alam. Ya Maryam, wahai Maryam, iknuti selalulah engkau beribadah lirobbiki kepada Robmu, wasjudi selalulah engkau bersujud. Warkai dan banyak langkau ruku Ma'arrakiin Bersama orang-orang Yang beribadah Ini subhanallah ya perhatikan Dari pesan malaikat kepada Maryam Terdapat di dalamnya sifat-sifat Maryam Pertama dia dipilih oleh Allah Iya Karena itu Hendaknya setiap muslim dan muslimah Apalagi dia adalah seorang ayah dan ibu banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan keturunan yang baik Dipilihkan oleh Allah Keturunan yang baik Wattahharaki Di sini juga disebutkan Allah telah mensucikannya Menunjukkan bahawa Maryam adalah seorang perempuan Yang menjaga kesuciannya Dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ia Dan ini adalah Rekomendasi Allah untuk Maryam dipersaksikan dengan hal tersebut menunjukkan bagaimana ketulusan hatinya dan bagaimana kebaikan ibadahnya dan bagaimana ketundukan dan penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala dan dipesani agar supaya Maryam terus beribadah kepada Rabnya bersujud dan ruku bersama orang-orang yang ruku iya jadi ini pesan-pesan ibadah. Nah harusnya demikian seorang perempuan. Yang ingin mencapai suatu tahapan yang tinggi. Kedudukan di sisi Allah. Itu tidak didapatkan dengan hanya berhayal saja. Berandai-andai saja. Tapi harus ada dari amalan. Yang mendukung hal tersebut. Dia punya bukti. Kecintaannya kepada Rabnya. Benar dia cinta beribadah kepadanya. Banyak sujud dan rukuk dan disebutkan di sini disini bukan disuruh sujud dan ruku sendirian tapi bersama orang-orang yang ruku ya. dia hendaknya memilih dari kawan-kawan yang salihah ya. dari uh, kaum muslimin dari laki-laki dia pilih kawan-kawan yang salih dari perempuan dia memilih kawan-kawan yang salihah <tuh> agar supaya bisa saling mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengajak. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu global dari surah Ali Imran. Penyebutan tentang Maryam. Sengaja saya baca sedikit. Agar supaya kita ada gambaran. Ya, tentang Maryam dan kedudukannya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kita kembali kepada surah Maryam. Di ayat. 16. Wa kurfil kitabi Maryam. Ingat lagi dalam kitab kisah Maryam. Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika Maryam mengambil tempat di bagian timur berpisah dari keluarganya. Berpisah dari keluarganya. Eh ya. Maksudnya di sini Maryam Semoga Allah merahmatinya. Beliau mengasingkan dirinya dari keluarganya. Ia. Dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Beliau berada di tempat khusus beribadah. Sebuah tempat dikatakan syarqiyah di bagian timur. Waktunya di bagian timur Beytul Maqdis yaitu tempat matahari terbit. So, beliau jadikan sebagai tempat beliau beribadah ini sudah menunjukkan sejumlah tauladan yang indah dari Maryam yang pertama adalah contoh yang beliau berikan dalam beribadah kepada Allah mendekatkan diri kepadanya beliau mengasingkan dirinya beribadah. Ia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syariat pada Maryam alaihissalam pada agama sebelum kita dan kita umat Islam diberikan syariat lebih luas daripada ini. Lebih banyak dari cabang-cabang kebaikan yang dilakukan. Karena itu perempuan muslimah di tengah umat Islam dia di dalam rumah tangganya Berkhidmat kepada suaminya Mengurusi anak-anaknya Dan berbuat kegiatan-kegiatan yang baik Itu adalah pintu-pintu ibadah yang sangat banyak Iya Hanya saja memang Seorang yang fokus di dalam sebuah tempat Dia beribadah Di mana dia menegakkan solat padanya Berpuasa Sujud, ruku Ya berdoa dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya itu akan menyebabkan dirinya lebih dekat kepada rohnya azza wa jal. Tetapi Alhamdulillah di agama kita diberikan berbagai kemudahan. Banyak pintu-pintu kebaikan. Jalan-jalan kebaikan. Yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan muslimah di dalam rumahnya. Karena itu saya Anjurkan kepada setiap muslimah. Agar memiliki catatan. Iya. Apa dari jenis kerjaan. Yang bisa mendekatkannya kepada Allah. Kemudian dia memiliki catatan yang lain. Apa dari hal-hal. Yang kadang melalaikannya. Dan kadang membuatnya jauh dari ibadah. Agar supaya di hari-hari mendatang. Dia berusaha untuk memperbaikinya. Ya dan harus seperti itu di dalam mendidik. Diri. Karena kehidupan adalah pelajaran. Dari situlah seorang mengambil yang terbaik Membuat yang jelek Dan dari situlah seorang Menjadikan lembaran hidup pada hari ini Lebih baik daripada hari sebelumnya Dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini Iya Kemudian pada Kelanjutan ayat dikatakan min Maka Maryam Membuat tirai membuat tirai di tengah mereka. Jadi ada tirai yang keluarga atau siapa yang di sekitarnya tidak masuk kepadanya di waktu ibadah tersebut. Ya. Mari yang fokus beribadah di situ. Tidak ada orang yang mengganggunya. Nah, ini suatu kondisi ya. Suatu kondisi. Dan seperti yang saya katakan tadi. Kehidupan manusia beraneka ragam. Dan semua manusia dibukakan pintu dalam hal ini. Iya. Karena itu ada yang kadang pintu ibadahnya. Kan semakin dekat dia kepada ropnya. Dengan cara dia menyendiri beribadah. Dari sebagian manusia. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuknya pintu ibadah yang lain. Dia tidak bisa menyendiri. Bergaul dengan manusia. Tapi di tengah pergaulan kebersamaan bersama dengan manusia, dia membuka untuk dirinya pintu-pintu ibadah kepada Ropnya. Ya, maka ini adalah hal yang baik. Ya, kerana itu para ulama <coughs> menyebutkan perbandingan, menyebutkan perbandingan yang mana yang lebih baik antara seorang yang lari menghindari fitnah. Atau seorang yang hidup di tengah fitnah tapi dia bersabar dan dia bertakwa kepada Allah di tengah fitnah tersebut. Yang disebutkan bahawa walaupun manusia berani ragam dalam hal itu. Tapi dari sisi pahala orang yang berlari di tengah fitnah dia selamat dari fitnah padahal di tengah fitnah tetap bersabar dan giat beribadah itu pahalanya lebih besar daripada orang yang lari meninggalkan fitnah untuk selamat. Betul dia selamat. Tapi dia kurang dari nilai-nilai yang lainnya, dari nilai-nilai yang lainnya. Dan ini sengaja saya uh, ungkapkan. Jangan sampai ada yang berkata, oh saya tidak bisa seperti Maryam. Ya, saya adalah seorang ibu rumah tangga, punya suami, punya anak, ya kemudian punya kawan-kawan. Kemudian saya tidak ada orang yang khusus membimbing saya di rumah. Saya harus pergi talim. Kadang di tengah pergaulan dengan manusia ada hal-hal yang tidak baik dan seterusnya maka seorang jangan selalu berharap pada sebuah jalan ibadah, seperti jalan Maryam saya misalnya, Allah bukakan untuk beliau, bisa menyendiri seperti itu tapi pada keadaan yang Allah bukakan untuk dirinya, kalau dia bersyukur kepada Allah dan tahu kewajibannya tetap bertakwa kepada Allah, maka insyaAllah akan dibukakan untuknya dari jalan-jalan kebaikan Teh ini kayak umum di dalam kehidupan. Iya. <tuh> Baik. Maka di posisi yang seperti ini, syuri toladan yang indah dari varian. "Fārṣalna ilayha ruhana, fātmaṡlallaha basran sawiya." Maka kami memutus ruh kami kepadanya, dan ruh kami yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Ia, ya. dan ini yang dipegang oleh kebanyakan ahli tafsir, Jibril yang diutus, dari mengatakan bahawa ruh yang dimaksud adalah Nabi Isa, kemudian berwujud dengan wujud manusia, ya akan tetapi ini pendapat dianggap lemah oleh Ibn Khafir dan selainnya, karena di sini dikatakan pada masa lalaha Basharan artinya tadinya dia bukan manusia. Kemudian dia berubah wujud menjadi manusia. Maka cocoknya adalah Jibril alaihis salam. Ia. Maka Jibril datang. Patah salalah basharansawiya. Jibril datang kepada Maryam, lalu menampakkan dirinya di hadapan Maryam sebagai manusia yang sempurna. Perhatikannya kalimat manusia sempurna. Ia. Bukan manusia ada kekurangannya. Nah, datang sebagai orang tua misalnya. Atau seorang yang buta. Atau seorang yang cacat. Ya. Di hadapannya sebagai seorang manusia yang sempurna. Dan paling sempurnanya manusia. Di usia dia muda. Ya. Seorang yang tampan. Seorang yang kuat. Itu jenis kesempurnaan. Jenis kesempurnaan. Dan ini Jibril. Datang sebagai manusia yang sempurna perhatikan ujian kepada maryam padahal jibril datang diutus oleh Allah untuk memberikan kemuliaan buat maryam tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintah jibril datang sebagai wujud manusia sebagai ujian untuk maryam ya Dan ini adalah ujian di tengah seorang Mariam adalah seorang perempuan ahli ibadah di tempat yang dia sendiri ia berpisah dari keluarganya tiba-tiba muncul di hadapannya seorang manusia sempurna maka ini ujian tapi apa yang terlihat perhatikan tauladan dari Mariam apa yang terlihat darinya pada ayat yang ke-18 Qalat Inni A'udhu bi-Rahmanin minka in kuntataqiyyah. maka Maryam berkata Sungguh ya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Merahmati. Ya, wahai orang yang ada di depanku, aku berlindung kepada Allah dari engkau, kalau memang engkau orang yang bertakwa. Ini bahasa yang sangat indah ya, mengingatkan seorang yang ada di depannya. Ya, kalau memang engkau orang yang bertakwa. Kita memetik darinya bagaimana teladan keimanan. Ia ya. ucapan Nuriyam ini menunjukkan baiknya akhlak beliau dan kesucian diri beliau dan penjagaan beliau terhadap diri dan kehormatannya. Sehingga ketika muncul Jibril berwujud manusia sempurna, iya. Beliau tetap di atas perintah. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Maka beliau berkata ini Audo bil Rahmani mingka. Sungguhnya saya berlindung kepada Allah al-Rahman yang maha merahmati. Dibawakan di sini dengan istilah Al-Hushna rahman nama Rahman, sebab beliau memohon rahmat Allah. Dilindungi. Iya. Dari engkau, wahai orang yang berada di depanku. Kalau memang engkau orang yang bertakwa. Ini sudah merupakan bukti kesucian Maryam AS, keteguhan agamanya dan kebaikan agamanya. Iya. Dan ini memberikan kepada kita pelajaran. Bahawa ketika ada ujian dan cobaan. Ibadah seorang hamba. Keimanannya dan ketakwaannya. Itu adalah sebab-sebab yang menyelamatkannya. Hal-hal yang menguatkan hatinya. Hal-hal yang. Menguatkan jiwanya. Kerana itu seorang yang. Menginginkan ketegaran di tengah fitnah. Kekuatan di dalam iman. Keindahan di dalam takwa. Tetapi dia tidak ada amalan mengarah ke sana. Ia. Maka itu mirip dengan orang yang berangan-angan dan bermimpi saja. Harus diketahui bahwa itu adalah buah-buah adalah kebaikan-kebaikan yang didapatkan dengan beramal. Didapatkan dengan beramal. Coba itu perhatikan Maryam bagaimana tumbuhnya dengan ibadah. Bagaimana dekatnya kepada rabb Iya. Dan bagaimana keberadaannya sebagai Seorang perempuan yang rajin solat, rajin berpuasa, ya, menunaikan kewajiban-kewajibannya, menyempurnakannya dengan hal-hal yang sunnah, meraksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, menjauhi segala hal yang diharamkan. Ini dasar-dasar yang hendaknya dijaga oleh setiap Muslim dan Muslimah. Kalau ingin kebaikan untuk dirinya sebab bermula dari diri, dari kebaikan pada diri, dari ibadah seorang hamba. Dari amalannya itu pula yang membawa kebaikan untuk dirinya. Iya. Dari kesolehannya itu yang akan memberikan perlindungan untuk dirinya, bahkan dari kesalehan dia memberikan kebaikan untuk keturunannya. Untuk keturunannya. Kira itu di surah di surah al-Kahfi. Ya, perhatikan di surah al-Kahfi. Kisah anak muda yang dibunuh oleh Nabi Khadir. ya. Atau kisah dua anak yatim ya. Yang rumahnya dibangun kembali oleh Nabi Khadir oleh, dengan perintah Allah. Jadi anak yatim ini punya harta terpendam di bawah rumahnya. Sudah hancur. Dikhawatirkan kalau dibuat seperti itu. Oh ini rumah tidak berpunuhuni. Maka orang akan datang ke rumah itu. Datang ke rumah itu akhirnya mungkin mereka akan menemukan harta anak yatim di situ. Ya, maka Allah memerintah kepada Nabi Khidir untuk membangun rumah itu sebagai rahmat dari Allah untuk kedua anak yatim ini dan untuk menjaga harta mereka. Kenapa diberikan kehususan hebat untuk anak yatim ini, keistimewaan sedemikian rupa sampai Allah memilih nabinya Nabi Khidir untuk mendatangi ya. Sebabnya hanya satu disebut di surah Al-Kahli. Kahfi, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا Adalah ayah kedua anak yatim ini seorang yang salih. karena kesalihan orang tuanya memberikan pengaruh di dalam menjaga anak-anaknya. Iya. Maka harusnya demikian. Dan ini teladan yang indah yang kita petik dari Maryam di sini. Kemudian kita juga memetik di sini teladan. Bagaimana Maryam ini seorang perempuan yang berpik, yang memiliki pikiran yang panjang dan pertimbangan yang baik. Dan jarang ada perempuan yang sempurna seperti ini. Karena itu disebutkan dalam sebagian hadith, ya, telah sempurna dari laki-laki banyak orang. Dan tidak sempurna dari perempuan kecuali disebut beberapa orang saja. Ya. Diantaranya adalah Maryam bintu Imran. Sempurna akalnya. Ya. Biasanya, namanya perempuan di tengah rumahnya, tiba-tiba muncul laki-laki, bukan mahrumnya. Ya. Mariam mengingatkan, saya berlindung kepada Allah dari engkau, kalau engkau bertakwa. Ya, mungkin sebagian orang diambilin parang, digebukin, atau di apa. Ya. Tapi, Mariam melihat kondisi. Dan ini menunjukkan kekuatan akal, kesucian jiwa, dan bagaimana ia bergantung kepada rohnya ia ya, dan pemahaman terhadap agama. Iya. Jadi begitu muncul di sebuah masjid di Baitul Maqdis tempat ibadah. Iya. Harusnya tidak ada orang di situ, keluarganya saja terpisah, tertutup dengan tirai, tiba-tiba muncul di depannya. Ini suatu hal yang aneh memang dan mengkhawatirkan. Tetapi bersamaan dengan itu, Maryam menolak kejelekan ini dengan hal yang paling ringan sebelum menumpu proses yang lainnya. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak teriak saja? Oh, ya, ada orang di sini misalnya. Ada penyusup. Ya. Tapi beliau berkata, "Inni a'udzu bir-rahman minka in kunta takia." Langsung memulai dari Allah. Berlindung kepada Allah menunjukkan tingginya apa? Ketergantungannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengingatkan siapa yang di depannya. Kalau memang engkau bertakwa, harusnya kamu tidak di sini. Dingatkan dengan apa? Dengan ketakwaan. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahawa ketakwaan itu bisa menghindarkan seseorang dari dosa dan maksyiat. Kalau memang dia memiliki ketakwaan. Maka diingatkan, harusnya kalau engkau bertakwa, saya berlindung kepada engkau. Engkau tidak berada di sini. Nah, maka mendengar jawaban Maryam tersebut. ya. Jibril yang datang berwujud manusia Berkata Di sebagian tafsir disebutkan oleh Ibn Kathir Rahimahullah Begitu mendengar jawaban Maryam ini keteguhan imannya Maka Jibril kembali berubah menjadi wujud aslinya ya, Menjadi wujud aslinya Wallahualamian ya, nah Disebutkan riwayat yang kuat di dalam hal itu Hanya saja uh, Kadang sebagian ulama mengisahkannya begitu Tapi kalau di lahir Al-Quran Tidak disebut apa-apa Ya dan keberadaan Jibril awalnya datang dengan manusia Itu memiliki hikmah ya dari sisi ujian Kemudian dari sisi lain Kalau Jibril datang dengan wujud aslinya Dengan 600 sayap, ya Mungkin saya Yang terjadi kepada Maryam lebih besar lagi Mungkin akan ketakutan Atau akan meninggal Kerana takut melihat Apa namanya uh, Sesuatu yang dahsyat di depannya ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengujinya dengan hal yang lain Maka Jibril berkata, "Qala inna ana rasulu rabbiki li'ahab laki li'ahab laki gulaban zakiyya." Jibril berkata, "Sungguhnya aku adalah rasul dari Rabbmu." aku hanyalah utusan dari Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, yaitu Seorang anak laki-laki yang suci. Ia. Baik. Di sini dibaca di kiraat kita. Li'aha balaki. Supaya aku. Yaitu Jibril berkata. Aku memberikan anugerah. Allah perintah saya. Supaya saya memberi anugerah kepadamu. Seorang. Anak laki-laki. Di sebagian kiraat. Dibaca. Li'aha balaki. Pakai ia. Yaitu supaya dia Allah memberikan anugerah kepadamu dengan anak laki-laki yang suci iya dan ini sudah disebutkan di sini gulaman zakiya kesucian untuk Nabi Isa AS iya sebab beliau adalah seorang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu SWT baik dan perhatikan ya Diberi anugerah dengan anak yang Saliha Dia itu umumnya terlahir Dari orang-orang yang salih juga Saya berkata umumnya Sebab anugerah Yang namanya anak-anak adalah anugerah ya. Nabi Nuh alaihi salam seorang yang salih Tapi istrinya Membangkang kepada suaminya Anaknya juga Meninggal dalam keadaan kafir Tidak ikut kepada ayahnya Ya. Tidak ikut kepada ayahnya, maka anugerah Allah kepada manusia beraneka ragam. Cubaan dan ujian juga bermacam-macam. Baik, Qa'lat maka mendengar bahwa Maryam akan diberi seorang putra yang suci. Ya, namanya perempuan, tabiatnya langsung bertanya. Kerana itu, pertanyaannya, ucapan Maryam setelahnya kawat, Anna ya kunuli gulamun, walam yam sastni basharun, walam aku bahagia. Maka Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mendapatkan seorang anak laki-laki? Padahal saya belum pernah disentuh oleh seorang manusia dalam akad pernikahan, dan saya juga bukan seorang perempuan bezina. Iya. Jadi ini otomatis keluar akan diberi anak laki-laki Kan muncul dari mana datangnya anak laki-laki Saya belum menikah dan saya juga bukan pezina Iya. Tapi perhatikan ucapan Maryam ya Tidak ada sama sekali bentuk menolak dari perintah Allah Anugerah Allah, bahwa Dia akan diberi anak laki-laki Sebab di Dia hanya bertanya dari mana anak itu mau datang. Ya. Dia tidak berkata saya tolak perintahnya atau saya tolak anugerahnya tidak, tapi Dia mempertanyakan. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana kesucian jiwa beliau dan bagaimana apa namanya hati beliau yang di dalam hal ini terlihat penjagaan diri yang Luar biasa. Langsung beliau bertanya tentang hal tersebut. Iya Qala maka Jibril pun menjawab. Kedariki Qala Rabbu ki huwalee hayin. Demikianlah. Robmu berkata bahawa hal itu sangatlah gampang bagiku. Iya Menjadikan hal tersebut sangatlah mudah bagiku. Walinya jauhlahku ayat al-linas, jadi tidak perlu kamu khawatir. Itu perintah dari Allah. Ia perintah dari Allah. Engkau memiliki anak tanpa engkau disentuh oleh laki-laki. Ia itu adalah hal yang mudah bagi Allah, subhanahu wataala. Sebagaimana Allah telah menciptakan Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu, dan sebagaimana Hawa. Diciptakan dari seorang lelaki dari turan rusuk Nabi Adam. Tidak ada ibunya. Ia. Maka sangatlah mudah bagi Allah Subhanahuwataala menciptakan anak laki-laki. Ia pada engkau tanpa ada seorang ayah. Maka itu sangat mudah. Walinya jauh aku ayat al-linnas dan kami jadikan itu sebagai ayat tentang manusia. Ini tanda kebesaran Allah. Yang menunjukkan kemampuan Allah menciptakan. Apa yang dia kehendaki. Ya, dan subhanallah ketika Allah ingin menunjukkan kebesarannya dalam hal ini. Menciptakan seorang anak hanya berasal dari seorang ibu tanpa ayah. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Maryam. Seorang, yang, seorang perempuan yang dikenal sebagai ahli ibadah tidak ada keraguan di dalam keimanannya di tengah orang yang mengenalnya di tengah kaumnya. Iya. Agar supaya kejadian ini menjadi kejadian yang lebih dahsyat. Menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. "Wa linaj'alahu ja ayatan linnas", kami jadikan sebagai ayat di tengah manusia. "Wa rahmatan minna" Dan sebagai rahmat dari kami. Jadi ini. Nabi Isa. Dikandung oleh Maryam. Dilahirkan oleh Maryam. Itu rahmat. Dari kami. Iya. Dari sisi Allah. Menunjukkan bahawa. Keberadaan Maryam melahirkan putranya itu adalah rahmat. Dan Nabi Isa sendiri adalah rahmat. Iya. Dijadikan Rahmat. Rahmat untuk ibunya Rahmat untuk keluarganya Rahmat untuk manusia Itu cakupan umum dari konteks ayat Dan perkara itu pasti terjadi iya. Jadi ini ketetapan sudah Tidak berubah Bahawa harus terlahir dari engkau Seorang anak Tanpa ada ayah Maka Disebutkan dalam kelanjutan ayat dalam kelanjutan surah pada ayat yang ke 22, pahamalatku fanta badat makanan kosia. Maka Maryam pun mengandungnya, hamil. Ia ya, umumnya ahli tafsir mengatakan hamilnya sama dengan kebanyakan manusia sembilan bulan. Ia ya, sama dengan kebanyakan manusia sembilan bulan. Ya, dan disebutkan di dalam penafsiran ayat di surat tahrim di surah tahrim min ruhina kami tiupkan padanya dari ruh kami menunjukkan bahawa ada yang ditiupkan kepada maryam karena itu dari sejumlah ahli tafsir mengatakan bahawa a uh, jibril meniup kepada pakaian maryam dan turunlah tiupan tersebut kepada maryam masuk kepada dirinya ya masuk kepada dirinya dari arah umumnya perempuan kemudian ia pun mengandung iya dan ini semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebab Allah Maha Mampu mengatakan Maryam kamu hamil langsung hamil tanpa ada Jibril diutus ya sebagaimana Allah Maha Mampu nanti akan disebutkan ya Maryam ketika akan melahirkan dibawa Batan korma di surgera akan saja jatuh korma korma muda itu tidak mungkin sebenarnya korma yang sedemikian kerasnya digerakkan jatuh korma muda ya digerakkan pelapahnya saja dari bawah berjatuhan dari atas korma korma mudanya ya. jangankan digerakkan ke bawah ke atas pun di, dilempar pun belum tentu jatuh kerana kuatnya tapi ini dari rahmat Allah digerakkan supaya mengambil sebab. Demikian pula Allah Maha Mampu menyelamatkan Nabi Nuh tanpa membuat perahu. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenapa dikirim Jibril? Kenapa Maryam diperintah menggoyahkan apa namanya? Kelopak kurma? Kenapa Nabi Nuh diperintah buat perahu? Supaya mengambil sebab. Ya, Dan itu sudah ketentuan Allah di dalam segala sesuatu dalam kehidupan seorang mengambil sebab dia ingin berilmu dia ambil sebab dengan belajar banyak berdoa dan seterusnya Ia. dia ingin dimasukkan sorga dia mengambil sebab dengan banyak beramal. beraman Ia. dia ingin diselamatkan mengambil sebab dengan menumpuh jalan-jalan keselamatan demikian segala sesuatu itu harus ditempuh dengan sebab diambil sebabnya Ia. maka disebutkan Muhammad Maryam hamil fahamalatku langsung menghamilkan anak itu yaitu Nabi Isa alaihi wasallam. Fantabadat bihi makanal qasiyah. Maka Maryam pun ya, mencari tempat yang jauh. Yang disebutkan setelah hamilnya, ya tentunya pemandangan beliau dilihat oleh dilihat hamil oleh orang-orang misalnya diketahui hamil, itu akan menimbulkan pembicaraan. Ya kok bisa hamil misalnya. Dan Maryam kalau menjawabnya pun tidak akan bisa untuk memuaskan jawaban tersebut kepada manusia. Ya, sebab sudah terlihat kehamilan. Ya, jawaban mungkin saya tidak bermanfaat. Maka Maryam pun menjaga dirinya dengan menjauhkan, mencari tempat yang jauh. Dan ini bentuk dari ujian. Ya. Biasanya seorang kalau sudah berada di sebuah tempat, dia senang sudah beribadah di situ, gemar beribadah. Ya, maka dia tidak memikir lagi tidak suka pindah ke tempat yang lainnya tapi ini subhanallah setelah mendapatkan anugerah dari Allah akan melahirkan seorang anak yang dipilih oleh Allah sebagai rahmat maka beliau menanggung hal ini beliau mencari tempat yang jauh dan disebutkan di dalam buku-buku tafsir tentang tempatnya yang jelas kita ambil bahir dari konteks ayat Ya. Maka beliau mengasingkan diri Dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh tempat yang jauh Makanan qasiyah al makhadu irajid in naklah Maka Rasa sakit Akan melahirkan Memaksanya Untuk bersandar Pada pangkal pohon kurma Ya Umumnya perempuan kalau mau melahirkan Merasakan Ya Bagaimana kesusahan melahirkan tersebut. Dan ini dirasakan pula oleh siapa? Oleh Maryam. Mariam. Ya. Dan perhatikan ya. Anugerah. Padahal sudah disebut. Di awal bahawa ini anugerah dari Allah. Rahmat. Tapi subhanallah masih disebutkan ujian dan cobaan. Yang dilewati oleh Maryam untuk hal itu. Ya. Kerana itu seorang muslim dan muslimah. Jangan, menang, jangan menyangka Suatu hal yang pahit misalnya Suatu hal yang menyusahkan Atau suatu hal yang dipandang musibah Itu selalu bermakna Hal yang menjauhkannya kepada Allah dan menghambatnya Mungkin saja itu adalah salah satu Dari sekian proses kebaikan yang Allah inginkan untuknya ya. Dengan ujian dan cobaan ya. Dia semakin dekat kepada Allah Dengan ujian dan cobaan dia sebaikin menyadari bahwa dia juga manusia Sama dengan yang lainnya Ya Sama dengan yang lainnya Dan dia juga menyadari Dengan ujian dan cobaan tersebut Dia adalah hamba Allah Menerima ketentuan Allah dan ketentuan Allah Tidak ada yang bisa menolaknya Apapun kedudukan dan keadaannya Maka itu mana-mana Bisa membuatnya semakin baik Ya dan perhatikan Maryam Salam, Ya tetap merasakan dari sakitnya dari apa namanya proses kehamilan sakitnya melahirkan hingga memaksa beliau bersandar ke pangkal pohon kurma qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya maka maryam pun berkata wahai betapa baiknya andai kan aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan seorang yang dilupakan, Subhanallah. Ya. Ini wajar ya ucapan Maryam, seorang perempuan yang tadinya dalam uh, rumah ibadah dipingit untuk beribadah, seorang perempuan yang di tengah yang di tengah yang dikenal di tengah kaumnya sebagai perempuan yang salihah, ahli ibadah, perempuan yang suci. Tiba-tiba dia hamil Tiba-tiba melahirkan Memiliki anak ya. Memiliki anak Dan ini tentunya hal-hal yang akan Membawa permasalahan di tengah manusia Di tengah kaumnya ya. Di tengah kaumnya Dan akan fitnah Ada fitnah yang akan dihadapi Betul Maryam yakin Bahawa itu adalah pemberian Allah Dan dia tahu dirinya bersih dan suci ya. Tetapi manusia mereka hanya melihat penampilan lahir, halian tampak, maka itu akan menjadi fitnah. Karena itulah beliau bermohon, apa beliau di sini berangan-angan. Andai kata, ya dia sebelumnya sudah meninggal, tidak menghadapi ujian ini, dan dia hanyalah sebagai orang yang sudah dilupakan, tidak diingat lagi. Ya, tapi apa yang diminta oleh Maryam ini bukan hal yang Allah pilihkan untuknya bukan hal yang terbaik untuknya. Karena itu Allah tidak kabulkan apa yang dia minta. Bahkan dibuat Maryam melahirkan dan kejadian yang berlanjut pada surah ini. Baik. Dan di sini juga terdapat pendalilan disebutkan oleh bagian ulama dari uh, faedah bolehnya seorang itu mengharap kematian apabila terjadi fitnah tapi kalau dia mengharap kematian hendaknya Dia berharap yang baik Misalnya dia berdoa Ya Allah Kalau memang kematiannya lebih baik bagiku Maka wafatkanlah aku ya. Dan hidupkanlah saya Kalau memang kehidupan itu yang paling baik untukku Itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu SAW Di dalam beberapa hadithnya <kuh> ya. Maka di kondisi Berat seperti ini dan dimaklumi bagaimana seorang perempuan akan melahirkan dan Mariam sendirian Perhatikan kan tidak ada yang membantunya ya. sebab beliau juga tidak memberitahukan kepada orang lain ada orang lain yang diberitahukan disebutkan dalam sebagian buku tafsir seperti beliau beritahukan kepada istri Nabi Zakaria ya. tapi istri Nabi Zakaria juga sedang hamil waktu itu ya. dan disebutkan juga ada uh, sebagian dari ahli ibadah yang berada di situ Yang sudah melihat perubahan pada Maryam Dan akhirnya Mariam uh, menjelaskannya Dan orang tersebut kemudian menutupi hal ini Maka kondisinya Maryam sendiri Perhatikan ya Kondisi berat Melahirkan sendirian ya, Umumnya manusia kalau melahirkan Namanya perempuan melahirkan Ada yang membantunya melahirkan dan perhatikan dari ujian di sini. Ujian. Ia. Dan kita lihat di dalam cerita kisah ini. Tidak ada sama sekali keluhan dari Maryam. Hanya ada doa. Dan menjalani. Dan Deni suri toleh deni yang baik. Seorang di dalam kehidupannya. Yang namanya hidup pasti ada kesusahan. Ada hal yang berat. Ia. Kadang ada hal-hal yang tidak mulus perjalanan dalam kehidupan antara dia dengan suami, antara dia dengan anak-anaknya, antara dia dengan pekerjaannya, antara dia dengan tetangganya, antara dia dengan keluarganya dan selainnya. Mungkin ada hal-hal yang tidak mulus berjalan. Tapi berkelu kesah itu tidak cocok. Di sini Mariam, dari kisah yang dikisahkan, selalu kalau tidak berlindung kepada Allah, berdoa kepadanya, memohon kepadanya, tawakal kepada Allah, ya, tunduk kepada perintahnya, menjalankan apa yang Allah tentukan untuknya. Eh, ini berjalan di dalam kisah Maryam ini. Maka disebutkan dalam ayat setelahnya panadaha mintahtihah Allah ta'ala robu kita takisariah. Maka Jibril Memanggilnya dari tempat yang rendah. Dari tempat yang rendah. Allah tahzani. Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbah telah menjadikan anak sungai di bawamu. Ya, subhanallah. Datang kemudahan. Iya. Itu umumnya ya. Kaedai dalam kehidupan seorang muslim. Innamal usri. Apa? Yusra'a. Ya, sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Ya. Wahuzzi ilayki bijiz'in nakhlah tusaqitu alayki rutban janiyan dan goyangkanlah pangkal pohon kurma. Ya, Masya Allah pangkal pohon kurma digoyangkan. Ya. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah-buah kurma yang masak, yang masih muda. Masak turun, itu rutop ya, bukan korma yang hitam itu, korma hitam mungkin ditunggu aja jatuh ya, tapi kalau rutop ini korma menguning sudah matang di atas menguning ya itu digoyangkan pun, dipukul pun gak jatuh sebenarnya, karena kuatnya dia tapi subhanallah mengambil sebab, diperintah mengambil sebab Ya, dan ini dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Maria Maka dikatakan kepadanya. fakuli wa wa qari ayna. Fahimma tariyana min al-bashir ahd, fa inna min al-bashir ahdan. Fakulu inni nadratu lil-Rahmani saumah, falan ukelma al insiya. Maka makanlah dan minumlah, serta bersenang hatilah. Makan ada kurma, bisa dia makan. Minumlah di bawahnya ada sungai. Iya, tempat yang rendah. Wa qurri dan bersenang hatilah dengan anak yang lahir. Iya. Dengan anak yang lahir. Sebab setiap ibu itu pasti bahagia dengan anaknya yang lahir. Iya. Menjadi buah hatinya. Karena itu dikatakan sebagai anak sebagai qurratu ain. Fa imma tarayanna minal bashari ahadan, apabila engkau melihat seorang dari nah sekarang dia sudah makan sudah minum bersenang hati dengan anaknya yang lahir berarti masalah Maryam sudah beres sebagiannya masih ada satu masalah lagi bagaimana menghadapi kaumnya kalau ada yang bertanya maka diberikan aturan kalau engkau melihat seorang dari manusia fakuli maka katakan saya bernadar kepada Ar-Rahman melakukan puasa puasa saya dengan tidak berbicara kepada seorang manusia pun ini syariat di masa mereka ya Beda dengan puasa kita, kalau puasa kita tak makan, tak minum, tak hubungan suami istri. Kalau di masa mereka tidak puasa, bisa mereka makan dan minum. Tetapi tidak puasa bermana, tidak berbicara. Tidak boleh bicara dengan manusia. Itu bentuk dari puasa. Baik. Sampai sini selesai ya. Kisah sampai melahirkan sudah terdengar adhan sholat duhur. Enggak tahu ini kayaknya waktunya sudah selesai atau dilanjut pada duhur. Hah? Saya nggak tahu kebiasaannya kayak gimana. Baik untuk sementara saya cubakanul hamdulillah. Insyaallah tala. Uh, saya belum dapat informasi apa dilanjut apa enggak. Kita sholat duhur dulu. Subhanallahalakum alhamdulillah. Insyaallahilahilantas tak terkawatulailai. Alhamdulillahirobbilalai.